Végtelenül elnyújtott, mint egy vég nélküli dél-amerikai szappanopera, amiben a nézők az évadok végén szavazhatnak, hogy a story merre menjen tovább. Az írásnak sosincs vége. Hiszen folyamatosan csak gondolkozol, 9 előtt is, négy után is, 8-tól 6-ig, hétfőtől péntekig, vasárnap is, péntekéjjel is. Kikapcsolhatatlan, és egy része látszólag tökéletesen használhatatlan.